și în și pe pământ, el tatăl și sfânt. Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vă vine iubiți pe ascultători, programul I-170. În cadrul lecțiunii noastre de astăzi, vom medita împreună cu preotul Nicuriță, care ne-a pregătit un buchet de meditații și cugetări asupra Noului Testament, asupra Evangheliei după Ioan, capitolul 14, din care ne vom începe studiul cu ocazia versetului 7. Înainte de aceasta însă, haideți să ascultăm un gând din partea preotului Trifa. Spune dumnealui, odată, am vizitat un muzeu zoologic în care am văzut tot felul de animale și de păsări, toate umplute cu paie. În secția păsărilor avea impresia că te afli într-un codru. Iată un vultur cu aripile întinse, stând parcă gata să zboare. Uite și o mierlă cu ciocul deschis, parcă ar vrea să cânte. Lebăda parcă plutește pe apă, iar cu corstârcuri parcă pândește o brască. Dar vai, lumea asta de păsări era o lume moartă, păsările aveau numai chip de viață, în realitate erau toate umplute cu paie, erau toate moarte și fără viață în ele. Așa sunt și unii creștini, lipsiți de harul Sfântului Duh, cel dătător de viață. Țin oameni anumite datini, poartă nume de sfinți, dar în faptele lor sunt păgâni, pentru viața lor sufletească sunt un fel de morți, lipsiți de Duh, ca niște păsări împăiate. Comentariile acestea aparțin preotului Iosif Trifa și cine le-ar putea contesta. Așa sunt mulți. Când merg la biserică sau la adunare, pozează ca niște păsări vii, ca niște creștini vii, dar când se duc afară și în viața de toate zilele, în familie, în societate și la cârciumă, acolo se vede că, de fapt, ceea ce pozau la adunare, la biserică a fi, era numai o înfățișare, ei fiind umpluți cu paie, cu lumea aceasta, cu plăcerile lumii care ard ca și paiele uscate. Doamne, toată ce te rugăm să binecuvintezi mesajul care ne stă înainte, ajutându-ne să primim viața, adevărul, calea pe Domnul Isus pe care ni l ai adus în Cuvântul Tău și care face din noi oameni noi. Dorim lucrul acesta spre slava Ta și binecuvântarea noastră veșnică. Amin. Să cânt Măreață, într-un cântec Mai senin, Doamne aprinde A mea viață, spre o eternă Dimineață, iată Ce doresc, iată Ce doresc, iată ce Iată ce doresc, iată ce doresc, iată ce doresc, amin. Doamne, aprinde-a mea viață spre o eternă dimineață, iată ce doresc, amin, ne-a cântat sora Tania. Fie ca această dorință să fie expresia via fiecărui suflet, să fim aprinși, Iubiți ascultători, prin Duhul lui Hristos, de o putere de viață nouă, înnoitoare, foc pe care să-l ducem în prejurul nostru, pe peste tot pe unde mergem, și să aprindem și alte suflete de dorința de a fi înnoite prin Domnul Isus Hristos. Apropiindu-ne de lecțiunea noastră de zi, iubiți ascultători, vom da citire versetului 7 din Ioan, capitolul 14, în care Domnul Isus spune ucenicilor de atunci și nouă celor de astăzi următoarele cuvinte. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe tatăl meu. Și acum, de acum încolo, îl veți cunoaște și l-ați văzut. Cuvintele acestea sunt spuse de Domnul Isus, sunt adresate ucenicului Toma, care i-a cerut să-i arate pe tatăl. De multă vreme oamenii și-au dat osteneala la să cunoască pe Dumnezeu și au luat cunoștință de El, fie prin natură, fie din istorie, fie din viața lor. Dar numai prin Domnul Isus Hristos, Fiul Său, îi cunoaștem cu adevărat. Cine mă vede pe mine, spune Domnul Isus, vede pe Tatăl meu. Negreșit din creațiune, din firea înconjurătoare și din istoria omenirii, putem să cunoaștem înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu. Dar Domnul Isus ne descopere mai mult. El ne descopere pe Dumnezeu că este iubire, ne descopere pe Dumnezeu ca Tată, Mântuitor, care dă pe față nevoia ascunsă a sufletului nostru și nu ne lasă în întuneric. El ne face să cunoaștem că ne tragem dintr-un neam de oameni păcătoși și ne face să tremurăm în fața Lui care urăște și osândește păcatul. În Domnul Isus Hristos întâlnim pe Dumnezeu, dar în același timp și pe Acela care ne scapă de nevoi, ne iartă păcatele și ne vindecă de cusururile noastre. Îndurarea Lui ne caută ca să ne mântuiască. În felul acesta, calea noastră, Trebuie să ne ducă la Domnul Isus, căci El este calea spre Tatăl. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, zice Domnul Isus, ați fi cunoscut și pe Tatăl. Totul atârnă de Domnul Isus, de cunoașterea Lui, de predarea în mâna Lui. Cunoașterea Lui este o lucrare necurmată, așa cum cunoști pâinea mâncând-o mereu. Sfântul Apostol Pavel, deși era predat Domnului Isus și îl cunoștea, totuși căuta mereu să-l cunoască, după cum el însuși ne spune aceasta în Filipeni, capitolul 3, versetele 9 și 10. Pe Dumnezeu ca tată îl putem cunoaște numai prin Hristos, așa cum s-a arătat. Și de acum încolo, spune Domnul Isus, îl veți cunoaște și l-ați văzut. Ce înseamnă de acum încolo? Mântuitorul nostru mai avea câteva ceasuri până când se va lăsa întins pe cruce și își va vărsa sângele ca ispășire pentru păcatul întregii omeniri. Prin această desăvârșită ispășire, omul păcătos, scos din raiul vieții și al părtășiei cu făcătorul său, va putea din nou, prin credință și pocăință, să intre în raiul pierdut, să aibă iarăși părtășie cu Dumnezeu. Deci, de la cruce, Vine adevărata cunoașterea lui Dumnezeu, pentru că de la cruce începe viața veșnică. Și viața veșnică, spune Domnul Hristos la Ioan 17 ,3, este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. Să-L cunoști pe Dumnezeu în jertfa pe care a adus-o este adevărata cunoaștere care deschide noi orizonturi spre o cunoaștere mai deplină în toate celelalte privințe. Cine cunoaște cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos, cel răstignit pentru păcatul nostru, îl va cunoaște cu adevărat și pe el înviat, pe el proslăvit și pe el care va reveni să ridice pe ei să-i slavă. Va cunoaște apoi fără greș felul lui de a fi în toate privințele și prin el, prin Hristos, îl va cunoaște pe cel ce l-a trimis, adică pe Tatăl. Această cunoaștere nu va fi numai cu mintea în mod teoretic, ci cu viața. Trăirea nouă și cerească a credinciosului va arăta pe tatăl și pe fiul în orice timp și în orice loc. În versetul 8, după ce a auzit aceste cuvinte, Filip i-a zis, Doamne, arată-ne pe tatăl și ne este de ajuns. Ca să vezi pe Dumnezeu și să îi te supui în întregime, da, aceasta e dorința sublimă din toate câte există. Dorința aceasta ți se împlinește dacă inima -ți este curată și ochii credinței deschiși. Ca să vezi însă pe Dumnezeu din curiozitate firească, nu vei ajunge niciodată la împlinirea acestei dorințe. Pe Dumnezeu nu-l pot vedea necredința, necurăția și curiozitatea. Filip dorea să vadă pe Dumnezeu Tatăl. Închipuindu-și că Dumnezeu este altceva decât putere, înțelepciune, sfințenie, adevăr, dragoste, pace și desăvârșire, lucruri pe care le văzuse din plin în Iisus Hristos Fiul Său. Dumnezeu este ceea ce este El, nu ceea ce ne închipuim noi că este. Și ceea ce este Dumnezeu nu mulțumește pe omul firesc care nu este născut din nou, chiar dacă i s-ar arăta în vreun fel oarecare. Și Iov... La fel ca și Filip și atâția alții curioși, dorea să vadă pe Dumnezeu zicând, O, dacă aș știu unde să-l găsesc, dacă aș putea să ajung până la scaunul lui de domnie, mi-aș apăra pricina înaintea lui. Versetele 3 și 4 din capitolul 23 de la Iov Cineva spunea, există două contraste în viață, nesfânta mulțumire și sfânta nemulțumire. Nesfânta mulțumire... Este cea mai răspândită. De copil se pun întrebări, la maturitate se ridică îndoieli, iar mai târziu visurile copilăriei sunt privite cu surâs și zâmbet. Te mulțumești să nu știi nimic. Domnul Isus la dorința lui Filip se arată pe sine. Acesta e Mântuitorul nostru. Când vede că ochii noștri se îndreaptă în altă parte de la persoana lui, nu ne lasă în de arătăcirii, ci se descopere într-o lumină mai puternică pentru ca să ne alipim de săvârșit de El, ca prin El să vedem pe Tatăl și să avem totul deplin. Numai prin Hristos trăim în Dumnezeu, în adevărul veșnic și în harul Lui felurit. Rămânând în El, putem arăta celor din jurul nostru pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. În versetul următor la versetul 9, Isus i-a zis, de-atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe tatăl? Iubit ascultător, poți să stai ani îndelungați în adunarea lui Dumnezeu, să citești cartea lui sau să-i asculți cuvântul cu urechile și totuși să nu-l cunoști. Cunoașterea lui Dumnezeu te face după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, îți sădește în inimă felul lui de-a fi. Cunoști pâinea numai când o mănânci, nu când o vezi sau când auzi vorbindu-se despre ea. A cunoaște pe profesor are cu mult mai multă însemnătate decât a cunoaște numai învățătura sa. Acest adevăr își găsește foarte bine explicația și în problema de traducere a unor cărți. aceeași carte, tradusă de doi traducători diferiți, unul care cunoaște profund pe autorul cărții, cunoscându-i ideile și concepțiile sale și cunoaște în același timp perfect de bine și limba, față de altul care cunoaște numai limba, tot atât de bine, dar nu-l cunoaște pe traducător, primul va face o traducere mult mai competentă și mai apropiată de ceea ce a vrut să spună autorul decât al doilea. Amândoi vor traduce-o, dar primul, care gândește după cum gândește autorul în sine, va scoate o lucrare mult mai reală și mai apropiată de ceea ce a vrut autorul să spună în fapt. Revenind la versetul nostru, facem mențiunea că în răspunsul dat de Domnul Isus se vede o mustrare făcută cu durere. Zice el: De atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut Filipe. Cu aceasta, mântuitorul nostru mustră necredința care stăpânește și astăzi cu atâta îndărătnicie în rândurile celor care își zic ucenicia lui Hristos. Ceea ce avem și ceea ce vedem în fața ochilor noștri. Uităm și nu înseamnă mai nimic pentru credința noastră. Noi însă trebuie să ne încredem în Domnul Isus, pe temeiul cuvântului Său și al binefacerilor pe care le-am primit de la El. Avem destule din acestea. Până în ziua de astăzi, El ne-a ajutat în chip minunat, binecuvântat fie numele Lui. Obișnuiesc să întreb pe mulți, am întrebat și pe copiii mei și întreb pe cei cu care stau de vorbă când vine momentul, ce dovadă de dragoste și de încredere ți-a dat satan și lumea, de ești gata să asculți la ei mai repede decât la Dumnezeu? Dumnezeu ți-a dat o dovadă de netăgăduit cât de mult te iubește, că l-a trimis pe fiul său chiar pe când erai dușmanul lui. Cu cât mai mult îți va da acum tot ce are mai bun, după ce îl vei primi pe Domnul Isus Hristos. De ce, deci? N-ai rămâne tu la îndemnurile cuvântului său și te-ai lăsat păcării de satana să te împrumuți la plăcerile de o clipă ale păcatului? A făcut vreun bine satana cuiva? A adus el vreo binecuvântare cuiva? Hristos ne arată în toată cartea sfântă cât de mult bine a făcut. Spune apostolul Ioan că dacă s-ar fi scris tot ce a făcut Iisus, crede că nici în lumea aceasta n-ar fi încăput cărțile pe care s-ar fi arătat ce a făcut el. Iată cât de mult bine a făcut Domnul Isus. Iată temeiul pentru care trebuie să te încrezi de plin în el și să ai convingerea fermă că orice spune el este spre binele și binecuvântarea ta. De ce să te împrumuți la satan? Spun aceasta și celora care la fiecare al doilea, al treilea cuvânt dau toate lucrurile satane și spune să fie al lui, să fiu al lui. De ce oare să dai satanei când ai primit de la Dumnezeu ceva bun? De ce să-l dai satanei? Ce bine ți-a făcut? Cui a făcut vreodată bine? Iată lucrurile la care trebuie să ne gândim adânc, iubiți ascultători, și toți aceia care încalcă în mod conștient și voit voia lui Dumnezeu. Să fii conștient că atunci când te-ai abătut de la cuvântul lui Dumnezeu și numai de dragul unei plăceri de o clipă, te-ai împrumutat la satan care n-a făcut bine nimănui niciodată. Domnul Isus deci spune lui Filip, De atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Toma de Acuin nu spunea în felul următor. Dumnezeu nu este ce ți închipui tu sau crezi tu. Dacă înțelegi, ai greșit. Mintea noastră este desigur prea mică pentru a cunoaște ființa infinită, dar așa cum am spus, putem să-i aparținem. Dacă vrem să fim cu adevărat chipul Dumnezeului Celui Nevăzut, spune Sfântul Grigorie de Nisa, se cuvine să modelăm chipul vieții noastre după exemplu ce ne stă înainte al vieții lui Hristos. Privind la Dumnezeu, te vei vedea pe tine însuți, scrie martirul Sextus. Dumnezeu nu se descopere minții ascuțite, ci inimi curate, stăpânite de o credință sinceră, ca de copil. Nimic nu este mai sărac decât un cap care face filozofie despre Dumnezeu, fără Dumnezeu. Ca să cunoști ceea ce este Dumnezeu în El însuși, trebuie să-L cunoști mai întâi ce este El pentru tine și ca să-L cunoști în felul acesta, privește cu credință la Domnul Isus Hristos. Știi ce a făcut El pentru tine? Cum s-a zis mai sus? Pâinea o cunoști nu când o vezi, ci când o mănânci. Pe Dumnezeu îl vezi numai când ai o legătură personală cu El. Unii se aruncă în râul Dumnezeu, adică se predau Lui într-un anumit fel, dar nu se lasă duși de El, nu se odihnesc în ceea ce este El, ci înnoată împotriva Lui Dumnezeu, se luptă împotriva felului Său de a fi. Așa cum am amintit și mai devreme, în loc să urmeze învățăturile Sfântului Cuvânt, ei aleg plăcerile de o ale păcatului. Prin aceasta nu fac altceva decât înnoată împotriva lui. Aceștia nu mai ajung niciodată la țintă. Ei se chinuiesc toată viața și sfârșesc în moarte. Ei au sărit pe altă parte, nu au intrat pe ușa nașterii din nou. Ori de câte ori ne întrebăm ce e și cum e Dumnezeu, să ne gândim la cunoscuta povestea copilului cu zmeul. Spune că era un timp prielnic pentru zmeu. Vântul bătea cu putere și norii pluteau prin văzduh. Zmeul se înălța tot mai sus până când a fost ascuns de nori. Ce faci tu acum?" a întrebat pe copilul întrecător. Ridic zmeul," răspunse copilul. Dar cum poți să fii sigur de aceasta? Zmeul nu se vede." Nu-l văd," zise copilul, dar din când în când îi simt zmucitura și așa știu că el este acolo sus." Credința te face să vezi și să simți pe Dumnezeu, pentru că ea fiind de la Dumnezeu, dă omului simțuri care trec dincolo de materie. Să ne deschidem spre Dumnezeu, pentru ca el să toarne în noi harurile sale și harul credinței, prin care îl simțim, deși nu îl vedem în tot timpul și în tot momentul. În versetul 10, Domnul Isus discută cu Toma și aduce argumente,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 Nici la cunoaștere, nici la trăire. Întreabă Domnul pe Filip, nu crezi că eu sunt în tatăl și tatăl este în mine? Filip și ceilalți ucenici aveau o credință, dar credința lor nu-i ducea până la înălțimea ca să recunoască pe tatăl în fiul și pe fiul în tatăl. De aceea erau copleșiți de teamă și de îndoieli. Numai când crezi cu adevărat în unitatea dintre tatăl și fiul și dintre trupul lui Hristos, toți credincioși și adevărați și Hristos capul, numai atunci ești păzit de rătăciri mari și nu te mai stăpânește Duhul de partidă. Când faci deosebire între Tatăl și Fiul și între și Domnului Isus, este semnul că nu ai credința cea adevărată care te ridică deasupra tuturor stărilor de despărțire care sunt aici pe pământ. Tatăl și Fiul sunt una, dar și adevărații urmași ai Domnului Iisus sunt una între ei și una cu Domnul Isus. Nașterea din nou i-a adus în această stare. Ei au aceeași natură, aceeași fire și sunt călăuziți de același tată, de același Duh Sfânt. Cuvintele pe care le spun eu, zice Domnul Isus, nu le spun de la mine, ci tatăl care locuiește în mine, el face aceste lucrări ale lui. În vechime, la greci și romani, era obiceiul ca poruncile ce de dădea regele să fie transmise printr-un trimis al său numit Logosul, cuvântul regelui. Regele vorbea poporului prin acest trimis, iar poporul primea fără împotrivire tot ce spunea trimisul, pentru că el nu vorbea decât ce-i spusese regele. Când a venit Domnul Iisus pe pământ, a vorbit numai ceea ce a auzit de la tatăl și făcea numai lucrările tatălui, din pricina aceasta avea și putere. Tot așa stau lucrurile și cu noi. Dacă vrem să avem putere, dacă vrem să avem deplină încredințare că spunem adevărul, dacă vrem să avem biruință, atunci să nu spunem altceva când e vorba să învățăm pe alții decât cuvintele Tatălui și ale Domnului Isus, cuvintele Sfintei Scripturi. Și numai atunci avem siguranță că spunem aceste cuvinte când locuiește în noi Tatăl și Domnul Isus prin Duhul Sfânt. Noi suntem Logosul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu pe pământ. Să nu rostim nimic de la noi, căci orice vorbă sau învățătură proprie sau a altui om, strică cuvântul lui Dumnezeu, îl denaturează. Toată grija pe care trebuie să o avem este să vegem ca să nu pierdem pe Domnul din inimă din pricina vreunui păcat ascuns, căci Domnul nu poate locui împreună cu păcatul. Și dacă Domnul iese din inimă, nu mai putem rosti cuvintele Lui. Un scritor creștin din secolul VII cu numele Isichie Sinaitul scria, Precum cărbunele naște flacăra, tot așa cu mult mai mult Dumnezeu care locuiește în inimă, dacă află văzduhul cugetării noastre curat de vânturile răutății, aprinde puterea noastră. Tatăl care locuiește în mine, spunea Domnul Isus, el face aceste lucrări ale lui. Tatăl locuiește cu plăcere în fiul, pentru că fiul nu are voința lui ci voința tatălui este voința fiului. Eu nu pot face nimic de la mine însumi, zicea Domnul Isus. eu judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia tatălui care m-a trimis. Ei sunt două persoane, dar numai o singură voință. Copil al lui Dumnezeu, fratele meu, poți să spui și tu despre tine ceea ce a spus Domnul Isus despre sine? La starea aceasta trebuie să ajungem toți care am fost născuți din nou prin credința în Domnul Isus. și anume să nu mai avem voința noastră, ci voia lui Dumnezeu să fie voia noastră. Atunci El locuiește în noi și face prin noi lucrările Lui. Cuvintele pe care le spunem din partea Lui nu sunt numai cuvinte, ci lucrări. Cuvântul lui Dumnezeu este putere care face lucrări uimitoare. Oare nu prin cuvântul lui Dumnezeu s-au făcut toate cele văzute și nevăzute? Cine are inimă de înțeles, să înțeleagă. În versetul 11, Domnul Iisus continuă să-i spună lui Filip și nouă. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Ce accent sfâșietor se află în fraza aceasta și când te gândești că este adresată ucenicilor. De foarte multe ori credincioșii trebuie îndemnați să creadă Pocăiții să se pocăiască, cei ce studiază cuvântul lui Dumnezeu să se hrănească cu acest sfânt cuvânt. Credința trebuie împrospătată zilnic prin cuvântul lui Dumnezeu. Hrana ei este cuvântul, mediul în care se mișcă este tot cuvântul. Credeți-mă că eu sunt în tată și tatăl este în mine. Prin credință ajungi la siguranță, iar siguranța este inima credinței. Vistieriile bogate ale adevărului duhovnicesc sunt totdeauna deschise credinței. Domnul Iisus căuta să trezească în nici credința, acea credință care putea pricepe unitatea dintre Tatăl și Fiul și că toate lucrările minunate pe care ochii lor le-au văzut au izvorit din această unitate desăvârșită. Nu este vorba aici despre credința în Dumnezeu, și despre recunoașterea lui în natura înconjurătoare, ceea ce este vorba despre credința în unitatea dintre Dumnezeu și Isus Hristos, Fiul său. Mulți cred în existența lui Dumnezeu, dar nu recunosc pe Isus Hristos ca fiind una cu Dumnezeu. Despre bunul Dumnezeu, sufere oamenii să li se mai spună, dar despre Isus, nu. Nimeni însă nu află mântuirea. Dacă nu îl primește pe Domnul Isus, și nimeni nu intră în împărăția cea veșnică a lui Dumnezeu fără Hristos, căci El este singurul mântuitor și singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Iată de ce pe El se cade să-L slăvim, căci toți trebuie să cinstim pe Fiul cum cinstim pe Tatăl care l-a trimis pe Fiul. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer, nici un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Sunt mulți, întâlnesc și eu la tot pasul oameni care îmi spun că ei cred în Dumnezeu și când încep să le arăt pe Domnul Isus Hristos, când încep să le spun că Domnul Isus Hristos este calea pe care Dumnezeu a trimis-o, ei spun că cred în Dumnezeu, dar nu au nevoie să-L urmeze pe Domnul Isus Hristos. Iată ce înșelare mare aduce satan tuturor acelora care nu primesc pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus spune aici și în nenumărate locuri că cine nu-L primește pe El nu poate să aibă părtășie cu Tatăl, pentru că Dumnezeu este sfânt și drept, dar este și plin de dragoste și El nu se putea întâlni cu noi pe temeiul sfințenii și a dreptății, ci a trebuit să se întâlnească cu noi pe temeiul dragostei, iar dragostea aceasta este arătată în Domnul Iisus. Toți aceia care nu vor să-L primească pe Domnul Isus, care este dragoste, sunt nevoiți să dea ochii ei singuri aleg cu sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu care cere moartea și pedeapsa păcatului și vor fi nevoiți să suporte ei înșiși ceea ce a suportat Domnul Iisus, dar din nefericire ei vor fi zgoniți de la fața Domnului pentru totdeauna și numai cei care au primit pe Domnul Isus în care a fost plătit prețul păcatului, vor putea avea parte de bucuria lui Dumnezeu, căci Domnul Iisus va prezenta plata cerută de sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu. Dorim, iubiți ascultători, în încheierea programului I-170, adus din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, ca toți cei care m-au ascultat la aceste cuvinte minunate, cuvinte spuse de Domnul Iisus, să fim copleșiți de Ele și să-l primim pe El singura noastră posibilitate de a fi reabilitați, singura noastră cale a fericirii chiar aici pe pământ și singura siguranță, singura posibilitate, singura nădejde de a împărăți veșnicia fericită împreună cu Domnul Iisus Hristos, cu Îngerii Lui, cu Duhul Sfânt, cu Dumnezeu tatăl și împreună cu toți cei care l-au primit pe El dintr-o inimă curată.